Ми, радянські люди, знаємо, що це обвинувачування нас неправильне. Ми знаємо, що такий намір має тільки американський імперіалізм, а комунізм прагне миру. Крім того, ми знаємо що наш великий вождь на весь світ заявив, і його найближчі товариші повторюють, що комунізм не збирається силою накидати свого способу хазяйнування, що навпаки обидва способи можуть любенько співіснувати на землі, але це, звичайно, не спиняє американських капіталістів, і вони не перестають готувати війну. Чи розуміють, це французькі демократи, чи ні, це не має ваги. Суть у тому, що вони пропонують інший спосіб розв'язання суперечки між Америкою і Радянським Союзом, чи інакше, кажучи, між Заходом і Сходом. Вони кажуть, час уже людство розв'язувати соціально-економічні та інтернаціональні суперечки без тих примітивних, жорстоких і страшно дорогих засобів, як війни. І Схід, і Захід, мовляв, заявляють себе приклонниками демократії? Прекрасно. Отже, чи не можна розв'язати це питання демократичним шляхом? Чи не можна запропонувати цим двом суперникам шляхом мирного трудового змагання довести кращість свого способу господарювання? Конкретніше, чи не слід було б організувати, так би мовити, міжнаціональний чи коли хочете інтернаціональний, планетарний, соціально-економічний матч, конкурс. Розуміється, під доглядом і контролем інтернаціонального вищого органу, це то тобто організація об'єднаних націй. Олена Вікторівна дивилася на журналіста Зінчука широкими чудесними очима грецької богині, і видно нічого не розуміла. Степан Петрович це бачив і мимоволі посміхнувся. Ваші очі мене питають, як же можна організувати такий матч? Це ж не теніс, не футбол. Правильно, це була б нелегка справа. Але, кажуть французькі демократи, це було б усе ж таки легше, дешевше, корисніше, ніж трощити себе бомбами і видушувати бактеріями. Нехай би, мовляв, обидва табори – прийняли у принципі цей спосіб розв'язання суперечки. Це насамперед. А потім можна було б шукати тієї чи іншої форми реалізації його. Заболотова поспішно поправила пасму русявого волосся, що лоскотало їй чоло, і з якоюсь навіть жадібною цікавістю спитала. «Ну, а які, які ж форми? Ну, наприклад, Степан Петрович прикусив усередині себе – посмішку зачепило. Ну, от, наприклад, така форма. Вони кажуть, знов-таки, вони, вони, а не я. Тепер, кажуть, вони світовою економікою володіє і керує або плутократія, себто капіталізм, або бюрократія, себто, кажуть, вони етатизм чи націоналізація господарства. І той, і той спосіб, мовляв, недемократичний, коли ми демократи, то, кажуть вони, давайте спробуємо завести і в економіці демократію. Нехай, мовляв, володіє і керує господарством не приватний індивідуальний капіталізм і не державний бюрократизм, а самі ті, які проводять реальне господарство, які працюють і творять економічні цінності. Себто самі робітники, техніки, інженери, директори, одне слово, весь трудовий колектив якогось підприємства. Інакше кажучи, хай буде не плутократія і не бюрократія, а трудова колектократія, влада трудового колективу, або лаборократія, чи по-нашому трудократія, влада праці. Тобто вони пропонують наші колективні господарства, нашу колективізацію, наші колгоспи!» – здивовано скрикнула Заболотова. І Степан Петрович занотував про себе нотку розчарування, та не би навіть страху, що задзвоніла в її голосі. «Ні-ні, Олено Вікторівно, не нашу колективізацію і все інше. Тут трохи збиває слово колектив, але колективи бувають різні. Тут могла б бути, за їхньою теорією, кооперативна колективізація. «Значить, наші кооперативи? Ні».